Kassett 3, Seitfinniv, Hemmscher von dem Roman Wasche von Scholemash. Badrug hat er sich herumgeschleppt über die jüdischen Gassen, zugekickt sich zum Handel und Wandel, was Jeden treiben. Er hat sich aufgestellt bei einem Krumm, Reingekrochen ein reingekrochener Nalufgehäuf. Jeden haben gesehen, sein Karakulenhittel und sein Karakul im Kroner vom Pelz haben sie eine ungenöme Frau russischen Kupiets und nun haben sie ihn schleppen in Geschäften rein, in Fabrikler, vorgelegt in verschiedene Schäuers, Kalenterie, Leder und andere Schäuers, ihm gewollt verkäufen, gerissen sich über ihn, gekriegt sich und gemacht mit den Händen. Einmal haben sie ihn reingeschleppt in den Stüben rein, und vorgelegt linkes Schäuers. Ein anderer Schmur hat ein pfiffiger Jeet im Gurt verviert in einem Umständigen Ort, Er hat gehört, sei er redet und ist verstanden. Übrigens hat sein russisches Reden ihm viel gestört, zu der neideren Sicht zu sein. Hat er geprievt redet, sein schlechten Jiddisch. Hat man ihm ungeklickt verwundet, wie man wollte für ihn Möhrer gehad, wie Faragoi, wo es redet Jiddisch. Wille mit ihrer alten, krummischen Gessler, mit ihrer Urmer Jiddischkeit und der Feierlichkeit von der jungen Ruhe, hat gemacht auf ihm einen Eintritt. Mir konnte es so aber nicht suchen, ob wahr es sich. Die Jieden in die Lange kapitiz, in der schmule Hitterlach, mit der kurze Dänneklach, wo sein Neues, also wie sie wollten, alle geweing getrogen, ein Uniform, wie ein Polk. Sondern ihm unangenehm. Er hat gewusst, als er seit so nah von Oldenhof. Er kann nicht da reingekommen sein, Aber äußerlich sind sie ein wenig weit von Ästhetischkeit. Ständig vertrungen, verjogt in ein Hoha von Gewalt und Geschreien. Hat er geprüft, vor vier Jahren mit wem in ein Gespräch, hat man kein Mannes abgeändert zu der Sache. Ständig mit der Hinterspitze, wie man wollt. gewollt von ihm etwas rauskriegen, mit Umzutrauen, mit der Frage auf der Frage. Gewiss hat er verstanden, als innerlich ist etwas er dort, was einander leben, als sympathisch, als schönes, aber er kennt es nicht. Für ihn seine Seine sei, so wie er seht sei, und das ist das jüdische Volk, kein anderes ist nicht du. Heute durch der Mund dem Lehrer Hohwitz ist werte, das ist sein Blut und Fleisch, sein Eigens. Ohren zu reich, gut zu schlecht, das ist die jüdische Ohrenkeit, und seine Rettung liegt zwischen sich. Obwohl er hat sich gefühlt, dass er so weit und fremd von sei. Sie er sind ein Gewinn verhaßt mit ihm, mit sieben Schlösser. Ich bin doch ein er Fremder zu sein, hat er sich gesagt. Er hat verschwunden, seine Erziehung, seine Vergangenheit, seine Aufgerissenkeit. Es ist ihm vorgekommen, als er ist allein. Er sich, können, ist ein Haare Mirkin, ist ein Volk. Eine Rasse allein, ein eigener Mien. Er hat keinem nicht. Seine Welt hat er verloren. und die Welt, in welche er will reingehen, ist verschlossen für ihn. Es hat sich ihm gedacht, als er es auf eibig verurteilt, zu sein allein, er hänge die Körner in der Luft, zu keinem nicht umzugeheben, zu keinem nicht zu belegen. Derweil ist ein Mutig an Läufen von daheim vorgekommen ihm, unverständlich. Es ist ausgewebt geworden, der Inhalt davon und der Tat davon. Sein Pust und Pass herumgegangen ist ihm gewohren der Witte. Er ist sich allein vorgekommen wie ein er Scheiderjängel, wo es sich gemacht hat, Brüggis und ist entloffend von Scheider. Einwoch, zwei Wochen, wo es weiter, es bringt sich ihm nach dem Rebenskanzig. Dort in der Heim ist gewähner Beitsch ebrenkopp. Der Futter, Olga Mikhailovna, Nienitschke, sein Kalle, wo sie er hat getan, zu ihm mit Geischig zu Ungeischig, ist gewähn diktiert, von einem Willen, für seine Füße ist gewin ungezeichnet eine Linie von Kreid, und er hat nur bedarf Getreid treten auf dem Kreidschnitt, und er sein Leben im breiten Horizont gewin verbogen, der tritt von der Nuss, sondern aber gewin Clou. Die tagtägliche Beschäftigung hat gewartet auf ihm, du wusstest, und bis wie lange ist das schiert, Er hat sich keinem nicht geredet, nur zu sich allein. Er hat sich aufgewöhnt, das zu tun durch Werder, nur direkt durch seine gefielten Gedanken. Der wildste und kränklichste Gedanken sind in ihm gekümmene Sinnen, wenn er ins Gelegen durch die schlufflose Nacht auf sein Gelegen. Oftmals fliegt er aufstehen bei Nacht, machen lichtig und beküken seinen eigenen Leib. Oftmals hat er gehabt, dass man die Gefühle als sein Leib, es wäre anders und er es wäre anders, hat er gerät zu seinem Körper wie zu einem Fremden, geglätzt sich allein, getreist sich allein, bis er hört sich der Mund, wie kindisch es ist. Er sind in euch zurückgekommen, die Selbstmordstimmungen, wo es sich gedacht hat, als er ist schon reingegossen geworden in ein finster Cafakella rein, nach jenem Selbstmordversuch in Peterburg. Er hat sich gerufen, zum Beispiel bei Nacht, vor dem Maßen von Tug. Und mit dem abgehackten Kopf in der Hand hat er sich gestellt, jede Nacht vor seinen Richterstuhl. Verwusst klammert er sich aus seinem so krampfhaften Leben. Verwusst konnte er sich nicht ausmischen und während eines mit jener Ältskeit und eibiger Unendlichkeit, was er stellt vor der Teut. verwuß konnernisch da reingeboren wären in deut rein also wie sein mutter hat ihm geborenen leben rein sein geburt in leben ist ausgerufen geworden durch a fremden willen sein geburt in deut konnt er schon sein durch sein eigenen verwuß hängt er in leben wie a føller blaat und wart bis der deut wird kimmen an ungeriefene und mit dem integri Verwusst soll Leonis sein, der gebieter von seinem eigenen Willen, wenn nichts im Leben ist heute schon teut. Und hat er wieder kein Mut nicht gehabt, ein Reinzuschwimmen in der ewiger Nacht wie ein freier Nachtbürger mit seinem eigenen Willen. Fürs für ein Recht hat er zu entläufen von einem feulen Streusack, was das Leben hat ihm zugeworfen. Verwusst ist er entlaufen von daheim, von seinem Futter, von seinem Kalle, von Olga Michalowna mit einem stolzen Wort, als er könne schleben mit einem Loch im Herzen. Denn es muss sein Herz, ist wie ein Sieb durchgelächert mit kränklichen, sinnlichen Empfindungen verlangen. Zurückzukehren, bedarf er wie ein Nahreschengel und verschämt sich zu werfen zu den Fies, um Rille zu beten, als wir sollen unweisen, dem umsten Platz zwischen sei, den Seifwellen im Nordwellen zunehmen. Als so ein Gemischbeter pflegt er sich häufig jeden Frühmorgen, nicht wissendig zu Wurz im Verbus, geworfen und geschlungen wie ein Breit und ich falle es von seiner eigenen Wellen. In dem Frühmorgens, befreit von Nachtruhe, pflegt sein Gedanke lichtiger Wehren. Er hat darauf geworfen die Schuld von seiner Umruhe, von seiner kinderischen Verleuernkeit auf seine Erziehung, auf seine mutterlose Kindheit, auf der Nackte der Abgerissenkeit von der Zugehörigkeit. Das vielleicht immer vielen nicht ganz auch Hoffnung hinzugeben, aber es hat gewirkt. Er hat sich getreist mit dem, wo sie hat wie jeder Schwache auch abgeworfen die Verantwortlichkeit von sich und auch aufgelegt auf andere Rückens. Aber kein Ausweg ist nicht gewöhnt, zeitnah zurückzukehren, auf ein verschämterer Hin, von wann er es entlaufen hat, und sich los nach reinweben in ein Geweb, wo es der, der Geure hat gespinnen von ihm. Wo ist es der Chilic, hat er sich gesagt, nicht ausgehammert leben durch eigenen Willen, nur gefundenem durch ein Zufall und Masel, ist doch selber betreffend, wie der Teut. Wer wird beschützen mich von sich allein, beschützen von jenen verborgenen fremden Instinkten, wo es wohnen in mir und leuern auf mir, wie das Lohnen, zu verschleppen mich ärget nach Kaffeekeller rein wie sind denn die grenzen wohin sollen wir verfahren und wer wird mir beistehen zu bekannten sei er hat sich herumgegeigt und gefindet sich einer allein auf verwildeten zugedeckten weg herumgeringelt zum schwarzen schutens wo es leuern auf ihm von dunklen winkeln er euch und soll ich euch geben zu kriechen par meller par meller No sicher kommen die Gneintar zu ihm, Gneintar, und wollen ihm herumringlen, wie schulden zum Keller, was er gesehen hat gesehen, auch holen. Was soll er tun? Entläufen? Kein anderer Ausweg ist nicht gewesen, aber wohin wird er entläufen? Wer sagt ihm, ein sehr je zwei dorten, warten ich auf ihn, dasselbe Geiru, entläufen von sich, wenn die Nacht und die Schwarze Rauches wohnen in dir. sich kriegen im Boden marin danach um mit Mut zu kämpfen gegen der Nacht immer zu bleiben in Warsche und sich kämpfen mit ihr weil da er du musst stärker sein füreinander schmul er hat schon eingesehen als allein mit seiner eigene keuges weil er sich nicht der reißrate wenn von der nächts von den nebel von seine beise geister er hat gewurkt gläuben er hat gemus gläuben in einer höheren Macht, wo es keinem helfen kann von sich allein. Und er hat sie in der finsteren Nacht gesucht. Er hat sich der Mond in dem alten Jied von Päderburg, wo es einmal in einer lichtigen Nacht gerät zu ihm, wegen dem Unbinden seinem eigenen Ich und dem Gedanken von der Welt. Er hat sich der Mond an die Gespräche, zu welchen er sich beim Lehren zuhört. Er hat erstets da viel gesagt, Als eigentlich hat der Lehrer Hurwitz und der junge Mann, wo sie dort riefen, Schachline, doch euch gerät von demselben Keur, von dem Welt- und Mensch-Zeichel, wo es der Alter geht in Peterburg. Jo, siehst du die höhere Kraft, sie in der, sie in eine andere Form und bewohnt die Urmhäuser von den Gerechten. Sie scheunt inregiert in der, in der Herzen und die Menschen. Er hat jetzt so klar gesehen, als die Logik, wie der Lehrer Horwitz rief das schon, um, strahlt alles von sich Schnurren und bindet sich um in alle Herzen und Möchens von solchen Menschen, wie es ist der Lehrer Horwitz, der Schachline, der alter Jid. Und er wartet viel, viel noch und treibt Zeit zu tun, ihr Rutschen, wenn er zuzukommen zum größten Tag lässt, was is in in der hehrere kraft nur allein bewusst es ist du der hehrere willen in welchem mir alle dürfen sein eingespannt zu seine finger und die welche verlieren sich arroz von seiner schuß wernten fallen in kafkaeiler von seiner eigenen nacht verschlingen durch die schultens was leuren auf sehr allein in sehr allein Und will er sich gerade wenn von sich, muss er wehren wie ein kleiner Schreifel, hereingedreht in ganzen Quallereien, wie ein Fädenmüll, hereingewebt in den größten Geweberts. Der Gedanke von der Welt ist der Haar von Jochit. Nur no, wir wissen, was zu tun, und haben verkehrsachtlich keine Möre, wo sie einen Ungewinn mit seiner Herzen und die Schlierung von dem Weltrotzen, und wären geschleppt durch den größten Keuch auf die gleichen Wege zum Weltfachlis. Soll er prüfen sich einspannen in Ruhe, bleiben im Wasch, gucken der Gefahr durch täglich in die Augen rein, wird er können, wird er beisteuern dem Nezäuen. Er hat ausgezeugte Hände in der Macht rein und gebeten, wie mir betet, zu ergrüßen Gott. Rate für mich, rate für mich von sich allein, Und nimm mich häufig in dein Willen, also wie du hast zu anderen getan. Kapitel 9 Freitag Abend Ein Morgen vor Nacht hat er sich wiedergefunden hinter dem Haus von Frau Horwitz auf einem blottigen Trottoir zwischen wachendigen Gewölblern und eiländigen Menschen. Erregendiger Himmel, erregendiger Gast. Er ist dort gestanden, weil er hat nicht gehört, er geht es anders vorzustellen. Von der ganzen breiten Welt ist das Haus ihm gewähnt, das einzige Bekannte und die fremden Menschen, die dort wohnt, die er einmal in seinem Leben gesehen, die einzige Ungeheirige, die er vermog. Nun zum Gedanke, zurückzufuhr nach ihm, von wann er es gekommen, hat ihm sein Gewissen schon nichts abgehalten und er hat wie ein Schicker wenn er geht sich rüber zu Schickriss, gefunden er Peretz, gesegnet sich, und ist er rauf auf die karg, weil leuchtende Treppe mit Hartzklappen ist, umgerührt dem Glock. Man hat ihm nicht, dass so er bald geöffnet, danach hat er auch geöffnet, die Tür. Im karg, beleuchtenden Korridor ist gefallen auf ihm eine Schuhe von einer Mädel und berührt ihm Waren. Als er es er reingekommen in der allgemeinen Stube, Wo sie er hat er so gut gekannt von früher, hat ihm eine ungenümmene Warmkeit und Jungtätigkeit. Das Mädel, wo sie ihm aufgegeben hat, ist wie die älteste Tochter Helenke. Seht sich heutzutage, als er hat ihr er gestört, wo er ein sehr gehaltener Buch in Hand verlegt mit den Fingern zwischen den Blättern. Hat gekickt auf ihn, verwundert und überrascht, wie aufgeweckt von der Schule. Mit dem, wie sie wollte ihn erkennt, hat sie geschmeichelt, und es hat sich Zachari gedacht, als der Schmeichel kommt von ihrer Hohen über die Euren, nicht von den Eugen, weil er in der Dunkelheit hat nicht gesehen. Ich bete, es setzt euch, die Mama wird bald hereinkommen, entschuldigt, und sie ist irgendwo verschwinden, mit ihr Buch in ein anderes Stück. Zachari ist gesessen beim bekannten Tisch, sich herumgekriegt, der Steunt über der Stuhl. Es hat sich gar nicht geändert, als es gewesen ist, wie wir frieren. Es ist gelesene Schenkel von Wannen, es hat mal rausgekügt, bücher Rückens, die breite, blaue, plöschende Kanappe, eingefasst in einer Reutung am hohen Rahmen, in welchem hat Ungewissen. Also hat sie aufgedient ihr Zeit, Stuhlen in Bänken, Gebette und Nicht-Gebette, von verschiedenen Garnituren, eingeschafft in verschiedenen Zeiten. a teil von sei haben joderdikt so treu zu sehr andere nicht die reproduktits von bilder reinler hängen auf der wend als es gewöhn er so wie frie nur an unbekannte jomptift die gait warmkeit herrschten steib was hat im angenehme überrascht ist es gewei der kontrast von der warme heim von stub zu dem heimlosigkeit von seine schume Was hat ihn mal so überriert? Er hat sich nicht gekonnt erklärt, die Jungtätigkeit. Die Portflöcke gewaschen, alles geschotten mit geilen Sand, wie das frühere Mühl. Nur das Mühl hat als alles gesehen mehr Pfeiler vergossen gewesen, miteinander licht, wie die Sachen im Stubbotteln durch etwas daheim geworden. Er hat sich herumgekickt und es ist ihm aufgefallen, der weiß bedeckte Tisch und er hat sich nicht gekonnt erklärt, die Jungtätigkeit. und die ungezündene Licht in die zwei abgeputzten Meschen erleichtert, wo sie haben sich gefinnen auf dem Tisch. Chalice verdeckt mit der Tichung. Und die silberne Puschkele ist auch gestanden auf dem Tisch. Thus haben die Lichter so überleuchtend mit einem feierlichen, schallistigen Glanz. Wormchatsche Frau Hurwitz hat sich gehalten für eine verschrittliche und ihr Mann ist doch gewähnt bei ihm den Stuhl, fernab ein Keures, was fährt da ob fremmer sedisch ihn geleit vom weg da hat er geleienisch gekommt auf wegen der zehung sie halten die jidische am täuben und viele es ist nicht oft mehr herausgegeben durch dem ein konflikt mit dem progress gewissen freitig zur nachsorber ist bei rogenlein gewesen schapps ob suchen sich da finden weil geheißen bei ihr ob suchen sich von ein stück besser leben Bald hat sie sich allein bewiesen. Sie hat schon gehört dem Gang von ihrer Tritt und ihrer freilichen Hoffnung der wegglichen Stimme. Wo sind ihr durchs Verfahren geworden die ganze Zeit? Gemeint, als ihr habt uns schon verlost, ohne sei gesund. Also wie ihr stub, also ist euch Frau Hurwitz-Heinz-Ofen gewesen, im Ganzen verändert. Ihr Figur hat euch gekocht starker, stolzer und mutterlicher, umgetan in etwas blischendiges, schwarzes wie Samet. Mirken hat gleich wieder bemerkt, dass gewaschene Spitzenkölneru, wo es hat aufgesäumt ihr weißen Hals, heute krellen hat er das ein, ihr Pune ist fuller gewesen, freilicher, lustiger, ihre Augen offener und schwarz glanzendig. Auch für er ihre Hohen hat er gedacht, sitzen heute stärker mit den Worten in ihrem Scheitelkorb. Ihr Busen ist heute voll, reifer. Zachari hat gekügt auf ihr mit sinnvoll behaltenen Blicken. Dabei hat sich sein überste überwachsene Lieb verkriegt in einer zerdrückten Masse wie ein leidend krank Kind. Er hat nicht aufgeantwortet auf ihre Frage, nur wie so sie gucken, die können sein, mit einem behaltenen Gedanken, wo es mir gekommen ist, denn meine Rubleine von seinem Brunnen, »Es seht, du ist bei euch heint, also jungtetig. Ihr wisst nicht, wo sie mir hoppen heint? Freitag Abend. Mir sollen nicht kein Froh mehr, nur Freitag zu Nacht sind mir Licht. Eine Gewohnheit schon als solche. Leicht sie sich verschämt, wie verantwortlich ich sie. Gut, wo sie sind gekommen, ihr wisst bleiben mit uns auf Fisch.« Ich danke euch, ich bin kei monisch gewinn nach jüdischer Schrieb Freitag oben. Um. Von mein Kindheit gedenk ich noch die christliche und Teuben, wo sie unser Dienst hat geprabelt. Wo sind ihr das verfallen geworden die ganze Zeit? Verwus hat man euch nicht gesehen? Ich hab sich nicht gefühlt gut. Verwus hat ihr nicht gelöst wissen? Seher hat nicht geantwortet auf vier Fragen, Er hat nicht auf eine Minute rückgenommen in seine Augen von ihr Busem, von ihr Hals. Seine Euren haben gegliedt und seine Backen, auch aus von seinen schwarz bewachsenen Backenbeerdl, haben gegliedt. Und wenn es gekonnt hat, in seinen Schweirutemen, seine verschämten Blicken und seine Verleuernkeit haben euch umgesteckt, Frau Hurwitz. Sie hat verstanden, was es meinen, seine Blicken. Ihre Euren haben euch umgehoben zu glehen und ihr Busem hat sie hoch geheiben und sie hat gesucht harten gelechte doch hat mir dabei geherd das zittern von ihr haarte und ihr stimme ihr kückt heint auf mehr als ei modne zaghari hat euch gebend kampfhaftig seine lippen und gesucht mit der idiotischen schmeihu ihr zeit heint da so ei am der horwitz wie se ihr du so is hat frau horwitz gefragt Allein ein beschreckender Gesicht verwusst. Ich weiß nicht, ob er gesagt hat, nur ein weiberisch, mutterlich. Ihr wisst, was ich vielleicht so ein paar mir ging. Mit einem schwarzen Bärchen dachte ich mir, als ihr seid noch ein guter Kind und wer darf vergeben Säugen. Sie hat sich erschrocken, allein für ihr Wort und ist dabei aufgegossen geworden mit Reutigkeit. Zachari ist geblieben sitzen auf Versteinerter. »Schämt er sich nicht«, sagt sie, »ich bin ein alter Jäderne. Ein jünger Mann kippt nicht auf alte Weiber. Er ist nicht die Jüngere.« Die Haare hat die Nägel gebissen und nicht gewusst, wie sich er hinzutun. »Seid Moichu, seit Moichu«, hat er gebrummt, er versteinete und er verleurte. Verdeugen hat ihm umgegangen zu schwindeln und er hat nicht gewusst, wie er hinzutun sich. Aber nicht hat gedauert, zu schweigen. Sie hat gekickt auf ihn mit Rachmunis, wie sie wollte alles schon gew gewiss wegnehmen. Und nun rief sie sich mit der mutterlichen, vertreuten Stimme. Wollte er sie sich zu etwas genümmen, wollte ihr alle Nahrischkeiten gewinnen vergessen. Das kommt von Leide gehen. Dort, bei euch, in deinem Heim, hat man sich viel Zeit gehabt, um sich mit der Sache Nahrischkeiten zu geben. Was soll ich tun? Was ihr sollt tun? Zu etwas nehmen und gleich auf Not. Ihr habt doch gesagt, dass ihr wollt, kommen zu Lübden, kann waschen. Ich bin auch so unglücklich. Ihr seid nicht unglücklich. Ihr habt euch nur ein. Ihr seid nur zu Pieschit. So haben wir auch zu viel zu gepieschit in der Heim, den Jankes Haare. Man darf auch abgewohnen, wie man gewohnt hat als Kleinkind von der Brust. Als nicht, dass man auch darf ein Patschen über die Hände. Gibt es ihm? am mütterlichn schmeichelzein verjukt mich nisch bei de gschahre mit va galle stöing wo zum gekonter va so sa herzbrechende geäuener reusblicken von sein oisgeblecht gesicht und was so es hat da so gedirkt da froi fa vu so lech ha verjukt sich scho in mit da warm tigerstimme zu gezeugen von sein kindisch unbeholfenen blick ihr hat mir nisch ka schlecht getan Ich hab keinem nicht in der Welt, pfächte sich für ihr, und es ist mir nicht gut. Ihr seid nicht kein Benjurig, so viele Kinder, was haben keine Mutter nicht gehört wie ihr. Wo sind ihr mehr Moräne von sich? Der Vater, wo sie ihr seid, aufgezogen, in ein Reiches, und alle haben euch nachgegeben. Ihr habt recht, ihr habt recht, Schöpfchen, Zachari. Sie sind beide stillgeblieben, was hat gedauert, eine hübsche Weile. Das Gespräch zwischen sie ist vorgekommen in der Stille, so haben kaum geschäbt die Werte, bei der Schabes leuchtende Gelichterlach beim Winkel von Neuen. Zachari hat nicht gewusst, Fuß zu reden. Er ist gesessen, eingebeugen und gefiel, wie es fallen auf ihm Schmitz. Nur die Schmitz sind süß gewesen, weil sie gekommen sind von der Mutter zu haben. Plötzlich hat sich Frau Horvitz aufgehoben von ihr Ort und schon stehendig hat sie gesucht. Ihr seht doch nicht weiss auf mir. Verkehrt, verkehrt, ich danke euch, ich danke euch, ist er gestanden für ihr gestruft Kind. Für was dankt ihr mir? Da war, was ich auch ausgesiedelt, schmeichelt Frau Horwitz, für allem, und er wird sich tief verbeugen für ihr. Ihr weißt, was ich vielleicht so ein paar mehr kenne. Wendet sie sich zu ihm, nicht ohne kroketten Schweiberlschmeichelchen, Asiel sind sehr a gefährliche junger Mann, i behaupt veralltere froi. Er war da vorsichtig sei mit ihre kindische Hawais. Ich bin noch a schwache Jedene. Um sie gehte ma schnell, blät mit der flachen Hand über seine hu verlassten en geht da reinen Kief. Mergen hat sich häufiger geklimm sich abwegt zu gehen, um gedun sich den Mantel und gegangen nach ihren Kirrereise gesehen. Wohin? fragt sie ihn verwundert, beschäftigt bei ihrem Fisch. Ich meine, als ich will jetzt gehen. Verheint wird es genug sein, sagt er, noch flammendig verreut geht. Ihr bleibt mit uns über euer Fisch. Später wollen wir überreden mit den Schöchlingen. Tut euch den Mantel und bleibt, hat sie ihm geraten. Er hat sie gehorcht wie ein Kleinkind, auf welchem Not erst nur, wo es geht, umgeschrieben. Kapitel 10, Schabbos Mieres. Der Lehrer Horwitz, hat er es gewöhnt auf Freidenker, berühmt in jüdischen Städten, als er vier tarot prassidischen Jüngerleit von gleichem Weg. Doch, als er es gekümmt Freitag vernacht, hat er gefühlt auf der Dörfnis zu gehen im Mikve und über zu beitern, wie er es gewöhnt gewöhnt von Kindern tun. Das Blut von der vergangenen Deures hat nicht gelass Ruhe gefordert in geforderte seineke. In hat er sich gemerkt noch einmal überhasen, der rationale Aufklärungen wegen dem Anstein von der jüdischem Teuwim ische Boosem und zurückgriffen in seine Kurn die alle vergleichenischen von der jüdischem Menugem mit dem Menugem von andere alte semitische Völker. es hat aber nicht geholfen. Kaum ist ungekommener jüdischer Jomtev, also hat sich sein Blut und Gemüt heruntergeworfen unter dem Joch von teuerster Gewohnheit Ge und er hat in sein ganz Wesen durchgefiel die mystische und unerklärliche Stimmungen von der betreffenden Jomtev hat bei ihm herausgerufen und gefangen genommen in sein Gemüt. Kaum ist schleuner Horvitz, a rang kem in sein stübe rein denn freitag zu nacht noch der letzter lektje hot er da fehlt dem schapes für sein weib und er aus gespreit sie atisch durch über sein stüb aber geisterung is auf ihm gekimmen hot zu nehmen erußte warfen auf sich zurück die atlesene kapete mit dem streim wo sich er da mug getrogen und zu Maluchim, sie singe in dem schlummeleichem fa dem leuchen wo es am ungefähl sein stüb Er hat darauf genommen, die Brillen von seinen Augen, immer gewiss sei von dem Teuf und der Gass, in ungeheuerem Sich herumzutreien über den Stub, und bis nach Weiß ist er herangefallen, mit eigenem Willen zu gehen in eine Sündere Sinn Sinnstimmung. Er ist gewöhnt durch uns als leibiger Mensch, der Lehrer Horvitz. Er ist übergegangen von einem Gläubigen in dem anderen, nes verlierende kein tropfen von also, er seiner unschuldigkeit und naivigkeit punkt da soll wäre in sein jugend tief durchgenommen geworden von der jüdischen monne und keuer von räben er soll hat er dann nur immer getragen seine monne zu der schule und keuer von der wissenschaft er ist gewesen er zeigt als als es festen vorgestellt geworden durch der wissenschaft und durch die gelernten als ein Stück Zweiges in Upneigungen. Das, was es ist noch nicht klar, steht noch vor, ausgeklärt und ausgefallen zu werden durch die Entwicklung von den besonderen Zweigen von der Wissenschaft. Der letzte, das erhackelt, kann noch nicht gemacht werden, als Mann der menschliche Gedanke ist noch nicht zugekommen zu jener Schleimis, was wird sein bei Achelserjommen. nachdem, wie alle gefallen vom Wissen, von wehren ausgegründet wird. Bis denn es ist der Häuf von jedem Einzelspannen sich im Wogen und sie dienen bei Lef Scholem dem Progress. Also, wenn man hat gedient Gott. Keine höchere Sache von Bildung ist eine Stufe am ein Mensch. Bildung führt den Mensch zum Leiter von persönlicher Ausleitung. Er wird durch ihre Ausleitung Nicht nur zugeführt zu der Urquam von Schaffung, nur er wird euch erschüttert von dem Gemeinbereich. Er hilft mitschaffen und herausrufen, die Keuches von seinem Behaupten in der Natur. Durch den ist der menschliche Zeichung das Heilige, das Einzige, was er vermutet, seine zweite Welt. Er verbindet sich durch ihn mit dem Allleben, mit der Natur. Er verbindet sich durch ihn mit dem Allleben, mit der Natur. Se lebte ist der erste Käuf vom Mensch zu widmen sich san se gute Bildung zu Entwicklung. Jedes Mal wenn der Leihervogel ins Feld rein in der selche hohe Gedanken nimmt er sich zu sein Schwurmschenkel durchs luftende Bierge. Er hat gehabt wenig Zeit daß auf upte geben sich zu seine Bierge in der Wochen. Fleigt da hoben a groß Bengschat mach sei. Freitag vernacht Eider, man geht zum Tisch, hat er lieb, wie er frumma geht, zu vertrachten sich eine Weile in dem oder in jenem Seife, wo sich er nehmt aus von der Schrank. Seine Liebe zu biechen ist gewinn unterhert. Nicht ein Puschier für ein Kind, nicht ein Kerz, Kartoffel oder Keulen haben sie schon von seinem Sprüche aufwegeräupt. Leider Horowitz gläubten die Bücher in Ordnischkan Zeit, zu lieb pernussi, sich rupzugeben mit sei, wie er wollt gewollt. Es schotscht jeder freie Minit zu geben ein Glätt, ein Tab, ein Nasch, ein Hab von dem und von jenem. Noch lang lost men ihm nicht das Vergnügen in der Wochens. Der Weiser auf dem Stubzeiger Zifferblatt, der kutscht und es muhnt die vorständige Lektie, das muhl ist es Ruchelei. Ze steht schon eine lange Weile und er wegt nicht zu däumen in ihrem Mann, als die Kinder warten schon mit dem Essen, die Chalas trefft bald umkümmen. Keimu hat Ruchelei nicht als andere Recheritz für einen Mann, wie wenn er sitzt über seinen Fuhrenschenkel. Es dachte sich er weiß, als er tut denn mal eine heilige Arbeit, in welcher sie Turim nicht stehen. Ihr Schabbat ist aber bei ihr Teier, und die Fisch sind eine neue Schuld. Schleume leben, die Fischsteine auf den Tisch, die Kinder warten schon, ich habe der ungegossen warme Wasser in der Waschschüssel. Geh, wasche ich ab, such zu, zu ihm in einem saft, weichen Torn, wo es nur sie kann von sich herausbringen. Abgewaschen von sich die Sorge und die Arbeit von der Woche, übergetan die frische Wäsche, bei welcher Rachelei hat er Donnerstück in der Nacht beim Milchschein verbracht sei, auszuverrichten. Fiel sich der Lehrer noch mehr schabestig. Es ist lustig im Chodgesmire singen und an solchen Hohenden hat er stark lieb, hoch vorzulesen von der Mischbuche Poesie von Mutzkewitschen und Slowacken. Letztens reich einmal er von einer jüdischen Schreibe Peret Bialik, wo sie ersetzt über von Hebräisch oder allein Prost-Jüdisch und dabei Versteht sich, verfehlt er nicht zu geben, seine eigenen Kommentare. Die Sprache sitzt schon noch er in dem weiß bedeckten Tisch. Alle sind seit früher durchgegangen, hoch leeres Waschschüssel der Covid-Schabbes. Die Mädchen, aufgezwungen, die Köp, wo sie sich schon ein festgestellter Minig jeden Freitag. Das Mal soll ich verbieten, mir zu den Fisch. Der Schachliner hat fein die Schabbesdike Zeremonie, wo es der Lehrer viertein ist. Er rufte so eine Reaktion, Kleinbürglichkeit. »Mir kämpfen nur mit fremdem Fanatism, von eigenem Haltenmeer«, warft er vor dem Lehrer. Er sucht sich auf, beizuwohnen in der Schabbestlichen Zeremonie. Rutsch, er kommt herein noch der Fisch, zusammen mit der Chalastre. Die Chalastre besteht von intelligenten jungen Leuten, die sich herum dem Lehrer sammeln, Meistens sind das solche, die sind entlaufen Bucherweis von besometrisch. Andere haben übergelost, ein Gutes in das Heim und gekommen in der größten Stutte rein und haben mit der Hilfe von Lehrern Hurwitz, mehr aber noch, mit der Hilfe von Racheleien, das schlugen sich zu etwas. Teil von so haben ausgehaltenen Exams und sind geworden allein Häuslehrer oder gelernt und verschiedene Arturen müssen können. wo es sich ganz gut gebildet hat. Andere sind weitergegangen. Weiter. Mutschen und Dixir haben sie sich zugegreift zu etwas Heeres. Die meisten sind auf dem See in Ergends stecken geblieben, wie der Schachliner und andere. Auch angezogen worden in Parteien, im politischen Kampf, zu wissen, haben geschenkt in seiner Karriere und in seinem Leben. Der Lehrer Horwitz hat von dummen Tomen nicht übergegangen gehabt, den politischen Kampf. Und seit seinem Sohn's Arrest hat er ihn betrachtet wie ein er Zerstören und Vernichter von einem menschlichen Ideal von Bildung. Nicht gucken, dass ich auf den ganzen Idealismus und persönliche Opferung von menschlichem Wohlsein aus dem politischen Kampf hat mich gebracht, hat aber Lehrer Horwitz getrachtet, as der einzige befreiung von der menschheit kommt gum nicht durch kampf, sondern durch bildung, denn der menschliche seel wird wäre ausgeschleibt, wenn wir meile alles schlecht von sich allein anbrennen. der retter von der menschheit ist die wissenschaft, dafer bätter sich jeder ihr widmen. nicht kann sich bleiben seinen gut oder schlecht, fleck der so nur menschen In as Sach, wie gut oder schlecht, is nist du. Es is du wissen und no wissen. Jeder wissen der Mensch is mit meiler schon durch de malen an nobeler Mensch. Er kann amol tun schlecht aus Notwendigkeit, aber keimon is oi schlechtkeit. Versteit ihr, a sei rot nicht gehatte glänzstige Idee wegen dem, wo es kimt vor zwischen seiner eigenen gesprochen Mitglieder, mit sein Weib und der Spitz. In den Freitag der Geobenden hat er nicht zügeln lassen, zerkam politische Diskussion. Es hat seinen Gewinn reserviert, was mir ist zu so. sagen, wie sein Weib, Ruch und Leie hat umgerufen, die Deklamatis und die Vorlesungen von Poesie und seiner Literatur, was der Lehrer vielleicht gern hat, in der Geobenden vorzuleisen, von seinem Spurenmitglied und Freund. Die freitagdicke Ofenden sind durch den Bernleira Horwitz verwandelt geworden in richtige Familie Ofenden. Wie die Heimlöse hingeläht, haben ein Ofend in der Boch verbracht in der Familienatmosphäre. In der warmen Heim. Nach allem sind alle, die sich dort zusammengekommen in die Weim verbinden, zwischen sich durch ein Geurung wie in ein Missbruch gefiel. Und alle Menschen hat es gezeugt zu, zu der Stub, in welcher sie haben genossen, das erste Löffel sucht so, und der Herr das erste menschliche Wort, denn sie haben gestellt, sei er tritt in der größere Fremde stutt. Schon bei Messen hat der Lehrer Hurwitz größereiche gehabt, vorzulesen für seine Stubmenschen zum hinderten Mühl die größere Improvisation von Mutzkewitz, Jaddi. Was er vielleicht desto und jedesmal wenn er hat gefühlt, da besondere aller ist eine Schume. Der Spiegel ist verbehrt gewesen in de zarsche Zeiten in Kongresspol. Er saß doch bei ihm aufgehalten mit noch anderer solche Bierlach wie Konrad von Skavetschen, Lichterpadowe Nacht von Wyspianski, was bei Feine der polnische Tragödie und weckende polnische Tat. Bei gedrigen Duren in die tiefste verborgenen a frummer jed het ne schupp mit da saire schakovita seit da teure wie der lehrer tup geht de biegler wo seine gvinke druckt auf bippole und a ringe gavant kampoil von sei fleckt der scheppen begeisterung mut und gläuben und schwere minuten und von sei fleckt der por lesens saimes buche in de jungte dicke nacht in de holbenste momenten er hat aber a bissel sehr gefehlt unbekem vor dem fremden jungen Mann, wo sie gesessen beim Tisch und versteht nicht ganz polisch. Aber zum Sof ist ein er Räschig zum Vorlesen auch so gestiegen, als nicht kündig auf sein Gefühl für Gastfreundlichkeit hat er herausgenommen in das Bichu, wo sie dort schon hart umgegreift von seiner Tasche. Übrigens ist das gewesen die einzige Gelegenheit vorzulehnen von Jaddy für seine Spuche beim Tisch. Die Chalastra hat schon gesingen andere Lieder. Er hat euch genommen das Pero und nun geheim vorzuleisen. Zur erst still still dann noch wo es er so muß stärker mit der Stimme in welches schot sich der her drehen. Gott ganz peulen das junge übergegei mit der Hand von Hodes wo sehr lange weiße Wegen gekreizte laufen, lange Wegen nicht ersähene durch mit Borjes durchschneien. Als zieht zum Zoffen, Dort, dort, in weite Länder, Fließen sei beteiligen, Fließen, Wägen gleich zu der Meisern im Teuer, Wie strommen, was fallen von Steiner und Obgründen, Dort, zum Ausgang, zum Jam, See, see, über die Wägen Läufen Machnisfuhrungen, Wie Wolkensgejuckte vom Wind, Als dort, in ein Zeit, Ach Gott, du seien unsere Kinder, dort auf dem Zufel, Gott, Gott, zu du sollst seier Geurl sein, Vertriebene, wirst du so lassen alle untergehen, Jung, unsere Teures, vertilleten bis zum End. Er hat aufgehört zu lesen, es hat ihm etwas gesticket, und nicht gewollt sich herausgeben für ein Fremden, hat er sich aufgerufen, zu mir gehen in ein Spass. das meint das land von wann er kommt panamerikan sebeer mirken is reut geworden gefunde sich schuldig hats war russlands maßen mit der sartorn und stach uns herren sind im leeres fährter gezogen geworden aber schleume herr mirken versteht doch nicht kein polisch wel ruchelei gut machen ihr manns und sehernes Jo, ja, ich versteh hot schnich jedes wort vom warnen. Aso wie er bin nor gekumen k'am Polen, hab ich gfunen mei flecht zu lerne sich de polnische sprache. Das is richtig. Andre tun es leider nicht, helfen zu in ihres sonnem, sagt der lehrer. Mirken is dortheim vor sehr lernt sich polnisch da holben geworn in leiras seugen. wie ein Missionär, was will gewinnen an den Schummen für seinen Glauben. Also hat der Lehrer mit der Muge gegeben, sich an ihm zu mirkenen, euch zu klären ihm und geben ihm zu verstehen, wegen, was es handelt sich. Mit der Begeisterung, was weiß der Reus physisch vergeniegen, hat der Lehrer voneinandergewickelt von mirkenen die ganze Tragedie von der polischen Nazien. Dem Kampf der Freiheit von den 60ern dem Geuro von der Ulfständler, seine Verschickung in Sibir, die Bedeutung von Mitzkewitzes Werther und das, was Mirken ist ein neuer Mensch, ist von dem Lehrer gewesen ein günstiger Boden, immer zu hasern seine Gefühlen wegen Polens Tragedie, wegen ihrer Geuro und wegen ihrer Hoffnungen. Die Kinder, wo sie schon gehört haben, die Werther zehnt, sind ungeduldig geworden, meinen sich, einzusitzen auf die Erde, wo Satin ist mit Ungestrengtkeit, nur Vermeure und Achtung zum Taten. Und dann, Smooth, in der Tatte ist, mit dem besten Flamm, wegen dem mit A von der Vertriebene, wo sie am gebrachten im grästen Korben von Vorderland und gerüchelt mit seinem Blut die weißen Schnee von Sabir, ruft sich um der Gymnasietal mit, in der Stilz zu seinem Mutter und Winkel. Was verdreht er dort der Kopf mit der Alisem? Die Postanzsitzenden dann auch gewohren Kapitalisten, verhaben das Reichgott des sibirischen Grubens und exploatieren dem sibirischen Proletariat. Verschweigen, hat die Mama gegeben, aber warum unter zu ihm? Er wird doch doch ehren. Derweil ist der Tata hereingekommen in der Herbst der Begeisterung. Er hat schon keinem nicht gesehen, nur Sacharien, in welchen er hat gewollt mit Einmuhl seine Präulichkeit reingießen und zurück in den Zacharischstuhl zu seinem hat er ihm vorgelehrt von der Improvisation von Javi. Dabei hat er aufgehoben seine Stimme auf der höchsten Oktave und er hat geredet mit begeisterten Augen, wie er hat gewollt von jedem herausgesuchten Wort auschnuppen, dem ganzen Talm, und meint davon. Hört das, meine Mirkin, hört das, und der Lehrer hustet sich zuerst aus. Jetzt habe ich meine Schumme in mein Vaterland verleibt. Mit dem Leib habe ich die Schumme verzehrt. Ich und das Vaterland sind eins. Ich ruf mich Millionen, weil für Millionen lebe ich in Wettig Jesurem. Ich guck auf dem Ohr um mein Vaterland, wie ein Sohn, wo's guckt auf dem Vater, welcher ist gefangen in der Ruhe. Ich fiel die ganze Leiden vom Volk, also wie eine Mutter, wo's fielten ihr Leib, die weidigten von ihr Frucht. Leidig und wer wild verschmerzt. Er hat aufgehört zu lesen und ungelenkt sein Kopf auf seine Hände. vermagte die Augen und irgendwo ein Wegeschwimmen ineinander in ein geistiges Vorderland. Der Gymnasietal mit hat der Wahl gegeben ein Brumm unter dem Tisch. Ich wollte gewollt wissen, ob das Vorderland mir ein paar Häuser geben wird, wenn ich will es bedarf. Wenn du bedarfst, schön, hat ihm die Schwester zugeworfen. Das Vorderland anerkennt nur die Kinder, die so dicke Beich lachen. vom der gymnasie buche das nisch auf fair oder mami ihm zugeschrien der tatel sinkt dochs meeres schaff seid denn hemsch seit sechs Hierad nervus geherd noch eins von unserer rettende gebicher rekordiert in der jidische volksbibliothek in montreal und digitalisiert und benate durch ein jidischen bicher center in amherst massachusets das druckrecht geherd zu der jidische volksbibliothek in dem jidischen bicher center der koordinator von dem projekt ist jordan kutzik die museek hat geschaffen hankus netzki As er wild herren noch redden dicke Bücher, seid das er gut und habt a guck auf unser Webseitel auf www.jiddischbookcenter.org. www.jiddischbookcenter.org. Ich bin Jesaja Schäfer, als schönem Dank fahren zu hören sich. You've been listening to another of our redden dicke Bücher, Yiddish Talking Books,